Urte du. guziz bezala beraz espeletan, etxe ekoizlean ekarteak merkatu antolatzen du espeletan. Gurekin beraz bi laborari, Mikela eta Kristel, galegin handa utziet lehenik, eh? Zuen presentatzea, norzi eta ze etxalde mota duzuen eta nun? Beraz, Kristel uh, ikura daitzen naiz, etxaldia ezte entzubi paulenean dugu, gaekan niz uh, nerexen ahrekin David uh, izan adu. Baditugu hiru eun eta behu goita hamak uh, argdi burubeltzak eta amabost behi haragitakoak. Beraz egiten dugu uh, argdi eta deizteko sasoinan egiten uh, dugu ere um, semeuna eta gaztanberak. Mhm. Mm Eta horiek idokiko labelarekin edo ezaugarriarekin proposatzen dituzue. Zuen uh, xalbideak edo nolakoak koak dituzue urtegu zian gazna nultzatzen duzue eta nola iten duzi, nola antoratzen ziste. Ba ditugu uh, anitz uh, lekuko uh, erostun beharrik, antenatik eskerzen ditut, zenta auften uh, zaila da no? Zaila zertan. Ebe uste ginen uh, personalki anitze uh, jende izan entzela mendi edo bortu gain horietan, onokoan uh, kalmeda. Zuen etxaldean pasatzen dena, edo ze eskualde untan, edo nola senditu duzu hori uh, saltzea paltzea johenden konparatuz. komparatuz? Johenden urtekoari konparatuz uh, agogirean alaiz izanen da jendia, xo jore, baina uh, ustailan jaz anitze uh, jende uh, ibilida uh, mendian. Oizuan... Uh, Bizikiuntza saldut ditugu uh, uregaznak. aurten ere abian da, se horki, bainan uh, ikusten da, uh, jende gutio badela. Gero ostatutan uh, iduriz uh, abian da. Mm -hmm. uh -huh. Baditugu hemen uh, bedian uh, kostalde hartio uh, ostatuak uh, egia ardura hasik hasteguziz abian uh, Gala iten dutela gazna livratzia ordean goetako bisikuntza da. Se gazna bota egiten duzue? Ardi egiten dugu, uh, ardi gazna eta gio uh, iten dugu piskat espletako uh, biperraekin. Piskat uh, proposatzen dugu uri markatian, iten dugu usteitzeko markatia um, apiletik uri ondarrartio jakoiz gusiz uh, goizetan. Ordean hain salzen dugu eta eduki feirian bizikuntza abian da espritako Noren, uh, biperra ikilako gazna. Noren biperra hautsa duzue? Hemengo uh, etxaldeko uh, espritako biperrak. da hori ezta beste niune? da baina uh, bizikiuna da. Bai? Bai. <laughs> Lehen iartokitzeak, ez dakinoizik editen duzue, baina gustuko dute jende? Bai, <haz> baina bizikiuna uh... Uh -huh. Guukoa dute. Uh -huh. Eta Gustu handuek zen edo um, kolorean edo nola da. Gazna ed egiten du ikusten dituzu. Tt tip uh, gurriak deja dela gaznan e, asa lanea geri dira, Ezta bate bortitz, hauan uh, usten dazu uh, biperk gustu guri bana uh, ez da auzu ejetzen. Uh -huh. Nuntik ginzazio uh, geneiteko ideia. Eukat uh, uh, gure ideia zen? Ez gu, gu behalakoan egeusitu, baina... Uh... Antxe guak indituzie? Bai. Nola iten da hori? Egin, eta oh, jazta gu... <laughs> Bai, gu haure jazta hazi. Ara, batalia bat huberda puskat, eta ara. Hori uh -huh. ez da Sokmarkan txartzen den araudietan, bi perraikin edo ba? Aope uh, oso ikatin uh, Sokmarkan ez da txartzen, baina idokin Sokmarkan bai uh -huh. zenta emengo uh, produktuak dira. Beaz, egin eh, duzu, ezuek eh? eh, etxetik edo eustatuetan eh, esaltzen zinutela, merkatuan ere, eta idoki antolatzen duen merkatuan ez peletan, eh, beaz, ursai aduzue, eh? zuek baduzo mat urte joiten zistela. Uai, badu uh, amak urte egin zake, baina ez gira urte guziz jiten, uh, zenta itzulikatzen gira beste uh, gazna egilekin, normaldean bezala, Ordiangu, uh, dira iru orte anginen, e orten utatudu uh, berrizitea. Mm -hmm. Eta xaltzen da. Kontentziste, zer ba, ikartzen da ozioolako merkatu batek? Saltzen da, Biziki jenda e bilzen da ezpeletan. Placer badare beste laborariekine egun osua pasatzia, zenta urte guziz, berda laguntza eman zenta antolatzen dugu baskaria eta buveta. Mm -hmm. Bon, aurten ezta izanen komplikatoa uh, baita Egia uh, placerba dela iduki feriat adzitia mm -hmm. Oa imikroa dakugu beste laborari bati, eh, laboraria, Erle Zaina, Zira, Mikela, beha segunantzuri, zure ere galeginen dautzuta, zure buruaren aurkestea, eta zure txaldearen aurkestea. Ni, bo Mikela, bera zaskain goa, Erle Zaina, berriun bat, kofoen erlauntzekin lan egiten dut, bertako Erle Beltza bat, eta um, idukin, eta ekologikoan ere naiz, ere Moskina ekolozikoan dira. Proposatzen dut da Moskina, dira Erlek egiten dituzten Moskin dezberdinak, bon, noski errangabedoa ez dia, baina gero erregindielatea, propoleoa transformazioa ere karbatzu egiten ditu, shaboya edo minare pixkate egiten dut eztiarekin, eta gero nire txaldea nire proposatzen ditut um, ikastaroak, mm -hmm. erre zaintza ikasteko, Ah, bai, eta, ah, bai, ze perfil eh, mota da, jiten denazure etxerat, eh, ofizioan hartzeko, ortaik bizitzeko, edo gehien bat da, zakit, aktivitatea, eh, baratzea egitea bezala edo. Bai, ebe, biak, bada mm? aktivitatea baratzea edo, yoga edo, bai zu, bai? ongi pasatzeko, pofoin bat edo bina idutena keman batzetan, baina, Ere, baditut, hor, uh, oh, adibidez, badut gazte bat, nire txan egonen dena urte bat, gutxigura bera, eta instalatuko dena, normalki, dena ongi bat, linbadoa, lutenu da behian. Mm -hmm. Errakasten dana da teknikak, Naid. nola azten diren, baina baita ere, ez dela, sekuran etxitu behar, mm -hmm. eta aldiz, errakasten ez dena da plazera. Eta mm -hmm. errak maite izan ezkero, lortzen da zerbait, eh? mm -hmm. ez da espantuka itzeko manerik, baina zerbait lortzen da. Behar bada aurtengo sasoina ipatzeko, ez dakit, e, bo ez gira, ipagai ilunetan bakarrik egonen, e, baina aurtengo sasoina hasteko ustu taski komplikatu izan zauzuela, e, loreak hormekin eta ege dira, eta zuk pairatu duzu hori ere aurten, edo akaziak edo gaztainetan ere eritasuna badila, horiek denak gainditzen dira, beste lore mota batzu batzuatxamaiten dira, laire? Bai, gainditzen dira alden bezala, baina ez da sasoin oso txaka, Johan den urtikoa zailago izan zen, ez da sasoin ere ez, mm -hmm. erdikoa da, eta orain, orain ja erleak sasoinean dira orain, eta hor mendira ere manditut, eta iliarka anari dira azkarlanean, mm -hmm. beraz, horren esperantza dugu, pixka eta jantzaleak bezala, oie joa iten dira itsasora eta jantzalea baten esperantzan dira, gu berdin txubiltzen gira beti, erleak ere ditugu Estatuunean albada tokio honean eta momentu honean, eta gero suerte izan ez gero ez diegiten dugu. Nondituzu erletxak hor zein nomen ditana? Hor luzai den ditut. Lusaiden, eta bilatzen ditut toki berriak, entzulerik ah? <laughs> argik erraten dut. Txilarrea eta gaztainak diren tokiak bilatzen ditut. Listor asiatikotik uruntzeko ere, kostalde orta nainiz baitugu. Erreak um, bizirik atxekitzeko eta noski albada moskin geisho egiteko. ja mm -hmm. piskat berandu da, baina du urteko toki milan ari naiz. Mm -hmm ze toki behar da, deia mikroa balia zuzu. Zenbat ere emuko behar da, gazta inondoak behar da, etxean initzetan badira, baina zenbat eremuko. emuko... Erlantzak emateko berez ere mu txikia behar da, argun txikia. Berroitan bar mitra ba ongi da. Hai? Launa alba da, autorekin bertaraino behar da, eta inguruan hori da agarantzitsua, kilometro bat eta inguru hortan, Gastein loreak eta hilarka, bereziki hilarka. Gastein lorea, laga talaga Herrian denetan kasikatzematen da, hilarka gutizo eta pixka talturan. Ekoizpen dezberdinak probosatzen dituzu. Errele beltzarekin izinera errandu zu. Badira, beste errele mota batzu eman korragoak direnak, zuk zendako autuburrie egin duzu errele beltzaina? Hemen delako. Bertakoa delako, bertako lorea ezagutzen du, bertako loratze eta meteoa edo aldaketa ezagutzen ditu. Eta osongi adaptatua da. Badaki hemen udaiberriak pixkati itxak direnean edo, ez dago seziltzen, ez da, da sobera lagundu behar. Eko izpena kaxik bestak bezainoanak ditu, baina ez zitu eko izpene oso handiak egiten, baina bai urte guziz aski erregulara da. Beti berdin txubiki dena da. Eta bereziki zaitasunak direnean, loratze gutxi, do, aurten bezala akazia hormatzen denean edo, ez da bazkatu behar. Badaki berak, ba, errutea piskatik ikitu behar doela, eta eta hori da bertako erlearen indarra undia, da bertako lorea eta bertako tukian sortua eta bizitela. Mm. Eta horretan du bere indarra horrek. Mm. Erresistenzia, badaki antolatzen garai gogorretan ere. Bai, hori bereziki, garai gogorretan, osongi badaki antolatzen. Mm. Errangabe doa, esti ainiz badenean edo onak direnean, ba beste eglerak bezala, badaki ere behar den guztiak egiten, da esti eta polena biltzen. Baina urte ezain onak direnean, ba beti berea egiten duerle beltzak. Berzerle beltzarekin ahizirela, estia eta ez bakarrik estia, initzeko izpen ere badituzu, berbada propoliza ipatu duzu, edo ara, hemen onura zonbait bada. Propoliza oso nada... Osasunaren zat, baliatzen alda osasunara zoak direnean, edo piskatnikatuak direnean, edo imunitatea, gorpuztene resistentziak onditzen ditu. Eta zinez produktu hona da, gero bada polena ere, proteina utxadena, eta bai estomakarentzat bai gizonentzat ere osorna dena, bereziki adimiskatak zendutenean, eta bada erregindielatea, hori piskateri girenean, edo ahulegi girenean, Hots, eh, erlek egiten dituzten produktu gehienak edo denak, denak onak dira. Baditudan klienteak edo bezeroak ba, biez bat egiten dute bata placera. Ezia jatea, estiarekin sujatzea eta geroere noski osasunarentzat sukrea baina asko zobeago delako eta eztiak bere ez baditulako bere kalitateak. Nun saltzen uh, dituzu uh, zure ekoizpenak? Eskoizpenez baina saltzen ditut uh, azkaingo merkatuan laru bat guziz, Eta gero Donibane Loitzuneko Merkatuan ere, aste arte eta ostiraletan. Eta denda bakar bat badut bi ditut, baina oso gutxi. gehiengoa goa direktu kisaltzen dut uh, Merkatuetan. Kristelek erreiten zuen, eh, jende gutiagok erosten zuela horukorki, eh, zuk senditzen duzu apaltze txipi bat edo ez? Apaltze txipia baina gehiago, eh? apaltzea hundia senditzen dugu, denek, du bizantzai, Donibane Merkatuan, Ebez, jendei bilki da, baina gutik erostan dute. Odan, ez di dute bakantzak bain bukatuta joiten dira. Baina baratzekari, ahain, bai zu, xokaldatu behar diren gauza guztioiek, erikai guztioiek, bai duriz askoz gutiago saltzen da. Baina hori turister lekukuek? Uh... Ebe, alo, uruski bai dugula lekukoak, baina doniban eloitzueneko merkatuan dugun arazoa, da ez dela tokirik lekukoentzat kasik. Zena, behatzietatik landa ez tagioak aparkatzen ala. Doni bainero izuneko merkatuan, beraz likukoak aldu dira eta uruski hor direla, zinez, eskertzen ditut. Sintxoetok zentzaizkigu, goizik, maiz, eta gero bederatzietatik landa, turista frango bada eta likuko gutxiago bada. Zuk ere parte hartuko duzue, agorri laren amairuan eskoaleriko etxeiko izleen elkarteak antolatzen duen merkatu horretan, idokin zira ere, aste astetik, Ebe bai, haste astetik eta kontatzen darin zen, ustubadara, eme urte. <risa> <risa> denbora pasatzen <risa> darin ez, eme deretzi urte idokina izela. Eta? Segitzen. Ebe, segitzen dut, urte guzi segitzen dut idokin. Eta plazera handiarekin ferira etortzea. Zeren, bo, besteeko izleak ikusten ditut, beste egrezein batzuekin, ba, beste egrezein gazte bat, or, beharekin trukatuko ditugu gure ortengo esperientziak. Eta duritzen zait, denbora hartzen dugula, baserritaren artean, pixkati hitz egiteko gure artean. Eta horrek hon egiten dut. Nire txaldean piskati xolatu asendizan ez batzutan. Er mm. Baina beste gizainak gultzatzen dut, baina beste laburari gutxi azken finean. Eta beraz, manera hon bada, bo urtean behin, garrikin demor piska pasatzeko, eta eta erakusteko ere, ba urtean zeko main maingainan ematen ditugu, eta... Eta saltzen da ere. Eta saltzen da ere, bai? Balio dugu joa, ez da demorik <tusurra> Ni noisasu que no me cela ni no me sigo sua Vece tan a el carrekingo de la Amaia Kostaz, eskore Herriko etxeeko izleen elkarteko kidea zira, kide berria, behaz galdeginan dautzu, zure ere, elangire bezala, behaz uh, zure buruaren orkestean, ziren eta elkarte horretan asia intzin duzun, eta sendako ere uh, idoki otatu zuzun. Bai egunon, beraz uh, Amaia Kosta, beraz uh, irisartaran izt, Horain askaraten bizi, asi behian iz, beraz etxeeko izlean elkartean, ugtahilean asin iz, eta haintzin harritu niz aldudeko berazan ian, nintzen. Manoen nahi hori, eh, laburariekin lan egitea zuzen ki, eta hori egatik eh, elkartea hori biltu niz. Zira bakarik, beraz, zuk zer, zertaz ahduratzen bai. zira? Beraz, elkartean lau gira, lau neska, eta beraz, badira, bi okupatzen direna gehiago idoki labelaz, bat, gehiago etxaldetara bihan dena, eta idoki edo ez pasarazten ditu etxaldeak, eta bestea gehiago idoki inguruko komunikazioaz ahduratzen dena, eta badira beste, bi postu gehiago etxeko ez lehen elkarteari lotuak direna, bat uh, transformazioan izan uh, sanitarioa, laboako diguzien uh, egiteko, beste bat salmentari uh, lotua dena eta hau da ene, ene funtzioa. Nik uh, laguntzen ditut laborariak salmentan uh, beraz izaiten alda merkatu entzat, izaiten alda ekoiz lehen dendak eta uh, formakuntzak uh, laborari behien zat edo, laborari entzat uh, Eta hortarako beaz, zuzira ere agogilaren amairuko uh, merkatuaren uh, sustatzaile elkartean? Bai, hori da. Hai? Bai? Bai. Buon, behiz dugu merkatu ortaz, uh, berbada, zeko izpen mota uh, izanenden? Mm. Be, idukin, badira, badira, mozkin dezberdin anitz, laborarianitz anitz, largoi eta largoi eta amaha agetean. Eta beraz, uh, bada, denetarik eta, eta merkatu hortan uh, Anistasun hori ikusiko da, ez izeen dagasna, baiiaragia, izanen da, bestia, ejesimeta e, iku nire pix meratuzu hortan da ikusten uh, idokiren anistasun hori eta eta beraz gomitatzen dituta jende guztiak meratuzu hortera beraz gogilaren amahiruan uh, ez feletan.